Скільки всього ви взагалі не помітили, а які важливі деталі увиразнилися для вас тільки нині, коли на них звернув увагу цей всезнаючий літописець, що творить свою повість минулих літ звичайною фотокамерою». Якось... Ви в Талліні потрапите до групи екскурсантів, і вас водитиме по старому місту Гід, то, показуючи майже кожну історичну споруду, він неодмінно розповідатиме ось так. Збудовано в, добудовано в, розбудовано в, перебудовано в. І ви мимоволі піймаєте себе на думці, що це місто з давніх давен, ще тільки з'явившися на березі моря, відразу ж стало себе перебудовувати і перебудовується донині. В одному з листів Крейцвальда до російського академіка Антона Шифнера я прочитав записане Крейцвальдом народне сказання про загибель Талліна. Серед естонців широковідоме повір'я, яке стверджує – що Тайлін колись загине через озеро Юлемісте, що лежить на Лансмяги. Озеро покине своє ложе і утопить у сльозах Лінди всю грішну худобу і рід людський. За всією вірогідністю менш відомий той засіб, який досі відвертав цей рок загибелі. І якщо жителі славного міста будуть і надалі дотримуватися безпеки, то вони й самі, і їхні діти й онуки зможуть ще довго, уникнувши біди, бути на своїй любій батьківщині. Для загального блага ми розкажемо про засіб, який охороняє від біди. Місто Талін ніколи не повинно стати завершеним. У ньому завжди має щось будуватися чи виправлятися. Щороку, котроїсь ночі, яка точно не визначається, з озера Юлемісте виходить сивий старий чоловік – Йде, згорбившись і озираючись на палицю, до найближчого сторожа міських воріт і запитує. «Готове вже місто? Чи там ще щось будується?» «Ні, не готове», – відповідає обережний сторож. «Будується? І ще багато треба побудувати». Сердито трясучи головою, старий геть. «Але якщо на його запитання коли-небудь скажуть «так», для Талліна настане судна година, озеро Митчу покине своє ложе, води його зальють місто, і лише шпиль церкви Олевісте вказуватиме місце, де колись стояв Таллін. Ось така та легенда. Можливо, вона й не осіла б у пам'яті, не згадувалася б, якби щоразу, коли я бував у Талліні, не спостерігав, як відновлюються чи перебудовуються старі споруди, як швидко, мов гриби після дощу, виросли нові квартали, що їх і близько не було під час минулого мого приїзду, росте, шириться на березі моря новий Тайлін. Але не дрімає і старе місто. У ньому звучать голоси будівельників. Тут постійно щось відновлюється, добудовується, реставрується. Старе місто тягнеться за молодим. Не втрачаючи колориту, не порушуючи планування вуличок, їх усі збережено майже у первозданному вигляді. Не переробляючи інтер'єрів, древнє місто терпляче пристосовують для сучасного життя. Старий Таллін – не тільки великий музей, а й дім – у якому живуть тисячі людей. Якось мені пощастило цілий тиждень бути разом з реставраторами і спостерігати за їхньою роботою в кварталах Старого міста. Надзвичайне видовище. Байливі людські руки повертали до життя не тільки древні вежі, ворота, фортечні мури, погреби, церкви й монастирі. Повертали їм первозданий вигляд, щоб люди побачили їх такими, якими вони з'явилися тут у далекі часи. Легше відбудувати споруду з руїн, у загальних пропорціях відтворити її зовнішній вигляд, сумлінно копіюючи те, що було. Важче, коли доходить до архітектурних деталей, то вже майже ювелірна робота. Необхідно відтворити. Часто тільки за рисунками, спогадами чи документами, всі архітектурні компоненти, узгодити їх між собою, бо кожна така споруда – складний ансамбль, у якому все підпорядковано цільності вираження задуму архітектора. Ніяких от себе нюк у бути не може. Це унікальна в своєму роді творчість, сказати б в своїй основі». Часто буває так, що людина має створити в уяві вже колись створене – але і здавалося б, абсолютно безслідно розвіяні вітрами часу, назавжди для всіх утрачений. Реставратори і архітектори віднаходять спогади людей, що бачили ту споруду, описи її в джерелах різних часів, співвідносять усі матеріали з панівними стилями будівництва тогочасної епохи. Одне слово другому народженню історичної споруди часто передує довга підготовча робота, прихована для поглядів людей, які вдивлятимуться в архітектурний шедев далеких століть і чудуватимуться геніїв із очих. І далеко не кожен поцікавиться іменами архітекторів і реставраторів, повноправних співавторів того, хто колись давно в уяві й наяву витворив це диво. Спостерігаючи, за такою роботою піймав себе на думці, що якби мене запитали, хто знає душу каміння, я відповів би, талінські реставратори. Здавалося, за допомогою незбагненної магії оновлюють вони потемнілий, посічений дощами і вітрами плетняк, зовсім безформний камінь, на який звичайна людина навіть уваги не звернула б. А той камінь, мов би, оживає в руках реставраторів, молодіє, і займає своє єдине місце в споруді серед інших мовчазних і холодних братів, лягає в ряди з ними, щоб споруда здіймалася в небо, щоб дивились у світ широкі її вікна, щоб на дах сідали птахи, щоб часи минулі не умерли в часах нинішніх і майбутніх, щоб жили з нами поряд, як живуть у кожній людині її спогади про далекі роки. З голосу Кліо у моїх блокнотах ще багато всяких виписок із документів і хронік, промовистих фактів з тогочасної історії Естонії, імен тих великих людей цього народу, які ділили з ним усі біди, служили йому вірою і правдою, ставши подвижниками великої справи соціальної і національного пробудження людності своєї землі. Багато цих імен. За кожним драматичне життя подвиг. Ось одне з них. Я добре пам'ятаю, як уперше прочитав уривок однієї з трьох патріотичних промов Карла Роберта Якобсона і став жадібно шукати матеріали про нього. А оскільки в естонській історії все по-господарськи, байливо описано, систематизовано, то шукати довелося зовсім недовго, і я вже незабарно читав, що Карл Роберт Якобсон жив у другій половині 19-го століття і належав до демократичного напряму в естонському національному Русі. Видатний педагог і редактор знаменитої газети «Сакала» Він глибоко співчував безправному естонському селянству, уярмленому прибалтійсько-німецьким дворянством. Після перемоги Росії у Північній війні 1710 року Естонію було приєднано до царської Росії. Позитивним у цій акції було те, що віднині естонська земля перестала бути ареною зіткнення різних держав. Але царський уряд був дуже зацікавлений ще в ході війни перетягти на свій бік прибалтійсько-німецьких поміщиків і вже тоді пообіцяв зберегти за ними всі їхні привілеї, сприяти подальшому зміцненню влади чужоземного дворянства, а також розширенню його ще раніше майже безмежних прав. Війна скінчилася. Її виграла царська Росія. Виграло на ній прибалтійсько-німецьке поміщецтво, що й надалі лишалося повноправним господарем краю. Царський уряд охоче визнав його. Воно охоче визнало царський уряд. У геральдичних фоліантах імперії знайшлося почесне місце для голосних титулів чужоземного дворянства, яке віднині ставало не менш титулованим російським дворянством, тільки з іноземними прізвищами. Дячні прибалтійсько-німецькі поміщики охоче присягали на вірність царському престолу і ставали надійною опорою самодержавства в цьому краї. Ніщо не затьмарювало цілковитого порозуміння обох взаємозацікавлених сторін. Селянство лишалося в тому самому безправному статусі. Естонський письменник Аугуст Вільм Хупель наводив ось такі факти тоді в другій половині 18 століття, бобелів, тобто безземельних селян і їхніх дітей інколи продають або обмінюють на коней, собак люльки для куріння і таке інше. Люди тут не так дорого коштують, як негри в американських колоніях. Неодруженого чоловіка можна купити за 30-50 карбованців. Якщо ж він знає якесь ремесло, кухар, ткач чи ще щось подібне, то за нього заплатять і 100 карбованців. Стільки ж дають і за цілу сім'ю. Батьки разом з дітьми за дівчину інколи платять понад 10 карбованців, а за дитину приблизно 4 карбованців. Поміщик продає, міняє, дарує людей, хоче. Високопоставлений чиновник Штакельберг писав в одній зі своїх доповідних записок «Постійні втечі тутешніх